Guds frid. Jag heter Gertrud Johansson och den här onsdagmorgonen så vill jag tala lite om vad som ligger på mitt hjärta närmast. Och det är detta att vi som är frälsta, vi tillhör Guds rike nu och vi är medborgare i ett rike som inte ska vackla. Och det är så fantastiskt när man tänker på detta, vad Gud har insatt oss i. Ett rike som inte ska vackla. Vi hör ju på nyheterna hur riken vacklar, hur det är krig, oroligheter och det är svårigheter på den ena platsen efter den andra. Och det finns verkligen här i tiden ingen trygghet i något slags rike. Och Dessutom är man så upptagen av det jordiska, det förgängliga, så att man mister allt som är något värt. Men vi, vi tillhör ett rike som är oförgängligt, ett rike som är evigt. Och det vill jag tala om lite idag. Jag ska som börja det här programmet med att läsa ur första krönikeboken. Där David skriver, han skriver sin bön till Herren. Och han talar till Gud och till folket om vad han har gjort. Och här får vi tänka på att det är han talar om här, det är gamla testamentets sätt att, att eh, dyrka Gud, att tillbe honom. Och det är att man ger av det materiella därför att man skulle materiellt bygga upp ett hus som skulle vara helgat åt honom. Och det är ju en förebild på det nya testamentet där vi ska då lämna allt till församlingen. Där församlingen ska byggas upp till ett andligt hus. Men här var det frågan om ett materiellt hus. Och därför så skriver han i första krönikeboken, han är så glad och lycklig för att de har samlat ihop till detta hus som skulle byggas som hans son Salomo skulle få lov att bygga. Själv kunde David inte få lov att göra det för han hade varit i krig och utgjutit så mycket blod men han hade samlat ihop material till detta rike. Och vi kan läsa där i första krönikebokens 29 kapitel där står det i, ja vi kan först läsa den här versen, 15 versen, där han säger så här Ty vi är och främlingar hos dig och gäster så som alla våra fäder, så som en skugga är våra dagar på jorden och intet är här att lita på. Och det var det jag tänkte på, just det här vårt främlingskap i tiden och att vi är främlingar och gäster, det står det om i Nya Testamentet också. Men vi kan börja där ifrån vers, Vi kan ta med vers 5 där. där. Där talar han om vad han har samlat ihop. Ehm, och så säger han så här i, i vers 5. Ehm, han hade samlat ihop till att göra av guld vad som ska vara av guld. Och till att göra av silver vad som ska vara av silver. Ja, till allt slags arbete som utförs av konstnärer. Vill då någon annan nu idag frivilligt fylla sin hand med gåvor åt Herren? Frågar han. Och då står det att då kom frivilligt familjehövdingarna och Israels stamhövdingar såg över och underhövdsmännen och tillika uppsyningsmännen över konungens arbete och så gav de till arbetet på Guds hus. 5 talenter guld, 10 000 dorker, 10 000 talenter silver, 18 000 talenter koppar och 100 000 talenter järn. Och var och en som hade ädla stenar i sin ägo gav dem till skatten i hus under gersoniten Gehels vård. Och så kan vi läsa eh, i trettonde versen där David tackar för det här. Ja, han lovar Gud redan i tionde versen och så vidare. Men då läser vi där, så tackar vi dig nu vår Gud och lovar ditt härliga namn. Ty vad är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle förmå att giva sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt och ur din hand har vi givit det åt dig. Han erkänner att allt vad de har, det har de fått av Gud redan och så kan man då ge det tillbaka till Herrens hus. Och så säger han från 16 versen, Herre vår Gud, alla dessa hovor som vi har anskaffat för att bygga dig ett hus åt ditt heliga namn. Från din hand har de kommit och ditt är allt sammans. Och jag vet min Gud att du prövar hjärtat och har behag till vad rätt är. Med rättsinnigt hjärta har jag burit fram alla dessa frivilliga gåvor. Och nu har och jag sett med glädje hur ditt folk som står här har burit framåt dig sina frivilliga gåvor. Herre, Abrahams, Isaks och Israels våra fäders Gud, låt evinnerligen ditt folks hjärtas håg och tankar vara redo till sådan och vänd deras hjärta till dig. Och ge min son Salomo ett hängivet hjärta så att han håller dina bud, dina vittnesbörd och dina stadgar, och utför allt detta och bygger denna borg till jag har skaffat för råd. Det här är ju Davids glädje är att det ska bli byggt ett hus åt Herren. Och det är ju så man skulle visa sin tillbedjan och dyrka Herren Gud i gamla testamentet. Men vi har, vi har Nya Testamentet nu och där finns det då i hebreerbrevet så kan vi läsa från elfte versen. Eller vi kan läsa från tionde versen. Tionde kapitlet menar jag från nittonde versen där står det så här. Eftersom vi nu mina bröder har en fast tillförsikt att få gå in i det andra heligaste i och genom Jesu blod. I det att han åt oss har invigt en ny och levande väg dit in genom förlåten. Det genom sitt kött. Och eftersom vi har en stor överste präst över Guds hus. Så låt oss med uppriktiga hjärtan gå fram i full trosvishet. Bestängta till våra hjärtan och därigenom renade från ett ont samvete. Och till kroppen tvagna med rent vatten. Låt oss orygligt hålla fast vid hopp till den som har givit oss löftet han är trofast. Och låt oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge vår församlingsgemenskap så som somliga har för sed utan må vi förmana varandra. Detta så mycket mer som ni ser hur dagen nalkas. Och så kan vi fortsätta i 32 versen i tionde kapitlet. Men kom ihåg den förgångna tiden då ni, sen ljuset hade kommit till er, ståndaktigt uthärdade mången lidandets kamp och dels själva genom smällik och misshandling blev gjorda till ett skådespel för världen, dels led med andra som fick genomgå sådant. Ty ni har delat det fångnas lidanden och med glädje underkastat er att bli berövade era ägodelar. Ni visste nämligen att ni har en egendom som är bättre och blir beståndande. Så kasta nu inte bort er frimodighet som ju har med sig stor lön. Ni behöver nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är. Till ännu en helt liten tid. Så kommer den som ska komma och han ska icke dröja. Och min rättfärdige ska leva av tro. Men om någon drar sig undan så finner min själ inte behag i honom. Dock vi hör inte till dem som drar sig undan, sig själva till fördärv. Vi hör till dem som tror och så vinner sina själar. Vi har en tro där vi vandrar. Och vi vet att vi satsar inte på den här tiden och den här världen, utan vi satsar på den tillkommande världen. Och i och med det så är vi gäster och främlingar på jorden. Jag vet inte hur du som lyssnar på Närradion upplever det hela, men för min del så upplever jag att det här i världen, det blir allt mindre Attraktivt för mig. Jag upplever att det blir så ointressant med det materiella och med det, med det som världen lockar med. Jag vet att det är ingenting värt. Det är bara förgängligt. Och det, men däremot så det som är tillkommande, det strålar för mig åtminstone allt klarare. Och jag menar inte att det är synd att syssla med saker och ting. Men däremot så menar jag att, att det är meningslöst och att ett slösande bort av, av tid och krafter och resurser. Och vi behöver allt mer ägna oss åt det tillkommande, det som tillhör Guds rike. Vi ska läsa i 11 kapitlet 13 vers så står det så här. I tron dog alla dessa. Han talar om.